și încer și pe pământ, eli apărții fără. Reotul Valeriu va duce cu multă bucurie viți ascultători, programul le 197, din partea emisiunii creștine de radio, Evangelia Rumina Vieții. Iubți ascultători, cu ocazia acestui program, deschidem studiul unui nou capitol din Evangelia după Luca, respectiv capitolul 16, din care vom citi imediat cu versetul 1, urma de explicațiile care îl însoțesc și apoi celelalte pe care Harul și Puterea Lui Dumnezeu ne-a ajutat să le pregătim pentru difuzarea pe undele de radio, iar pe dumneavoastră va pregăti pregătit să le ascultați. Înainte de aceasta, așa după cum ne este obiceiul, ne ocupăm cu relatarea câte unei întâmplări, unei povestiri, unei poezii și așa mai departe. De data aceasta am ales pentru emisiunea noastră o broșură intitulată Unul luat și altul lăsat, care are ca motou versetul din Amos 4 cu 12, spune... Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Iată ce ne istorisește povestitorul acestei lucrări. Într-o seară de vară, în familia noastră, am citit cu toții, soția eu și cei doi copii, capitolul 4 din epistola 1 către tesaloniceni. Înainte de a pleca să mă culc, stătui puțin și mă gândeam la cele din urmă cuvinte din acest capitol. Obosit de lucru zilei și cum a doua zi de dimineață aveam de aranjat ceva afaceri însemnate, Mă ridicai de pe scaun și porni către camera de dormit. M-am pus în pat, dar nu putui dormi. Cuvintele așa de tainice pe care le citisem împreună cu toții mei, îmi veneau mereu în minte. Mă nelinișteau și abia târziu am putut adormi. Căci însuși Domnul scrie la salonice în 4, versetele 16 și 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhangher și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogărâi din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămați, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Ce lucru curios îmi ziceam eu! Și cum s-ar pricepe aceste cuvinte? Sunt acestea numai o închipuire? Sau, din potrivă, trebuie să vedem aici un lucru lămurit al unei întâmpări care se va împlini așa cum este scris. Soția și copila mea, care erau credincioase cu adevărat, s-au bucurat mult de aceste cuvinte și îmi spuneau că ele se vor împlini în tocmai cum este scris. Apoi, liniștite și pline de pace, s-au culcat. Eu și fiul meu, Petru, însă le spuneam că trebuie să fie numai o închipuire. Și astfel, inima noastră a rămas rece față de aceste cuvinte. Fiind în pat, mă gândeam la aceste cuvinte și căutam să mă liniștesc, zicându-mi că sunt numai o închipuire și că nu se vor putea întâmpla aievea Abia târziu, obosit de această muncă sufletească, am adormit cu greu. Cât timp a ținut somnul, nu știu. Deodată mă deșteptai. Se făcuse ziua de abinerea. Mă sculai în grabă, crezând că sunt singurul în casă care am întârziat. Mare înfumurare, însă când văzui că patul soției mele era gol. Gândeam că lipsa ei va ținea puțin, deoarece îmbrăcămintea era la locul de seară. Cum n-auzeam niciun zgomot, mă către camera de dormit a copilei mele Maria. Ei, poate că ea este bolnavă și soția mea este la ea ca să o îngrijească. Ciocănii ușor în ușă. niciun răspuns. Trăsei de clanță. Hm, iată un lucru curios, mă gândi eu. Unde oare ar fi putut pleca în așa de dimineață? Începui să stric pe soția și pe copila mea, dar niciun răspuns de nicăieri. Un fiu rece ca gheața îmi străbătu inima, dar căutai să-l alung și mă dusei la camera copilului meu, Petru. El se sculase. Îl privi cu mirare, deoarece știam că se scoală târziu. Părea turburat. Bună dimineața, tată, îmi zise el. Cum te simți? Eu am petrecut o noapte rea și plină de vise urâte. M-am deșteptat prea de dimineață și n-am putut să mai dorm și de aceea am preferat mai bine să mă scol. De ce striga adinea urtată? Nu știi tu, copile, unde s-au fi dus mama și sora ta? bai eu căutând a părea nepăsător, dar nu puteai să rămân liniștit, căci glasul îmi tremura și zisei nervos. Unde sunt ele?" Nu știu nimic," zise Petru. De ce mă întrebi?" Vai, unde să fi plecat?" Fără să mai zic un cuvânt, plecai grăbit către camera mea pentru a mă spăla, dar abia terminai și Petru veni să-mi spună. Cu neputință, tată, nu le mai putem găsi. Însă ceea ce este mai curios este faptul că ușa acasă este încuiată și chiar este îmbroască a ușei pe dinăuntru." Ne priveam unul pe altul cuprinși de spaimă, fără a zice un cuvânt. Fără să-mi dau seama, mă îndreptai către camera Mariei. Pe masă, Biblia era deschisă. Mă apropiei și văzui un verset subliniat pe care îl citii. Biblia era deschisă la Evanghelia după Matei 24 cu 44 unde scrie gheați și vă rugați căci fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Bai, de câte ori îmi spunea mie soția? că în aceste cuvinte este vorba de venirea pe neașteptate a Domnului Iisus pentru a răpi pe Lui adunarea sa, însă eu nu vream să cred, ci spuneam că aici este vorba de pregătirea noastră pentru moarte. Un gând de mi străbătu prin inimă și nu mă lăsa. Dacă ele au plecat cu adevărat în întâmpinarea Domnului Sus. Acest gând care mi străbător întreaga mea ființă, mă umplu de durere și cum Petru era neliniștit, ne hotărâserem să plecăm pe la rudele noastre. Iubiți ascultători, în lecțiunea viitoare vom afla noutăți cum omul acesta împreună cu băiatul lui care au rămas aici pe pământ pentru că ei au desconsiderat cuvântul lui Dumnezeu, nu erau singuri în această situație, ci erau mult mai mulți din cei rămași decât din cei plecați. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care urmează în minutele ce ne așteaptă, în așa fel, încât mulți din cei care ar fi rămas poate aici înainte de a asculta istorisirea să fie treziți la vreme și să facă parte din ceata fericiților care îl va vedea pe Domnul Isus Hristos când îl vei trimite să ia pe toți ai Lui. Amin. Timpul trece ca o clipă, ca un gând, ca o suflare.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 nu vrea plânsul să îți-l vadă, nu vrea plânsul să îți-l vadă. Așa este, plânsul acela de la urmă nu mai are nicio valoare. Plângi acum, iubite suflet, starea ta de păcat, plângi acum de dor după mântuire, plânsul acesta îți va duce un folos veșnic. Așa cum am anunțat, iubiți ascultători, parcurgem acum, începem acum un capitol nou din Evanghelia după Luca, respectiv capitolul 16, din care citesc spre bucuria noastră și spre lauda Domnului, versetul 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Iisus a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un inspravnic care a fost părit la el că îi risipește averea. Haideți acum puțin să cugetăm în jurul acestui verset. Ucenicii Domnului Sus se bucurau de favoruri mari din partea marelui lor învățător, favoruri de care gloatele erau lipsite. Ucenicii erau în atenția Mântuitorului, pe ei voia El să învețe tainele adevărului lui Dumnezeu, pentru că ei aveau să devină învățătorii lumii, ei erau pietrele de temelie ale bisericii. Și astăzi lucrurile stau la fel. Domnul Iisus are ochii îndreptați mai întâi asupra credincioșilor săi, care s-au predat lui de bunăvoie și care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt. Lor le descopere Mântuitorul tainele lui, ca să poată duce mai departe lucrarea Evangheliei Mântuirii în mijlocul lumii. Isus deci, a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că risipește averea. Orice creștin adevărat, orice copil al lui Dumnezeu, născut din nou prin credința în jertfa Domnului Isus și prin pocăință, este un ispravnic al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a încredințat o parte din averea sa. Ispravnic înseamnă administrator, adică cel care conduce treburile gospodărești și averea unui stăpân a unei instituții, al unui oraș sau ale unei țări. Așa este creștinul. El are grijă de valorile lui Dumnezeu ca să nu fie risipite în zadar. Prima condiție a unui ispravnic, a unui slujitor, este o lepădare desăvârșită de sine, de tot ce are și o predare totală în slujba Domnului Isus Hristos, o primire desăvârșită a felului său de a fi și o supunere necondiționată față de voia lui. A doua condiție este o dragoste desăvârșită și statornică față de Domnul Iisus Hristos. A treia condiție este mergerea de bunăvoie pe drumul crucii. Crucia nu înseamnă nici de cum vreo infirmitate oarecare sau boală, așa cum sunt unii înclinați să creadă. Căci bolile de orice natură ar fi, fie trupești, fie mintale, țin de toți oamenii de pe pământ. Crucia este o cale aleasă de cineva, de bunăvoie și nesili de nimeni. Ea este o cale de dispreț și de ocară, așa cum o vede lumea. Crucea este simbolul umilirii, al prigonirii și al suferinței pe care lumea a dat-o Fiului lui Dumnezeu și pe care i o dă și astăzi tuturor urmașilor lui Hristos care vor să meargă cu adevărat pe urmele lui. A patra condiție pentru un ucenic, este o viață de consum, o viață de jertfă pe altarul lucrării Domnului Isus. O viață de ascultare de desăvârșită este iarăși parte din această condiție. A cincea condiție este o dragoste fierbinte pentru și Domnului Isus și pentru toți oamenii așa cum ne este arătat în cuvânt. Încă două condiții. Condiția a șasea este rămânere necurmată și fără abatere în cuvântul Domnului. Iar ultima, a șaptea condiție enumerată aici, care te califică pentru titlul de copil de ucenic al lui Dumnezeu, este stăruința în rugăciune și în alergare pe calea cea nouă și vie. Pilda spusă de Domnul Isus este deci aceasta. Un om bogat, care este Dumnezeu, avea un ispravnic, e vorba aici de fiecare dintre noi, care a fost pârât, noi știm că pârâșul este diavolul, la el că îi risipește averea. E vorba despre avere, când spune avere, se referă la viața pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu cu tot ce cuprinde ea. Timpul pe care ni l a dat, înțelepciunea, talentele și toate celelalte valori fizice și spirituale pe care le-am primit la el. Așadar, un om bogat care e Dumnezeu, avea un ispravnic, aici sunt eu și tu iubite ascultător care asculți, care a fost părât de diavolul. Că risipește averea, adică îi risipește timpul, înțelepciunea și celelalte valori fizice și spirituale. Dragul meu, ești tu conștient că porți niște valori încredințate ție de Dumnezeu și că va veni vremea să dai socoteală de ele? Ce faci tu cu aceste valori? Ele ți-au fost date numai ca să le administrezi bine în folosul celui care ți le-a încredințat, nu în folosul tău sau al grupului din care faci tu parte. Da, din tot ce ne-a dat Dumnezeu, El trebuie să aibă câștig, averea Lui să crească. Noi, dacă de bunăvoie ne-am predat Lui, să ne aducem mereu aminte că nu mai suntem mai noștri, cu atât mai mult bunurile pe care le-am primit nu sunt ale noastre. Tot ce suntem și tot ce avem este al Domnului nostru căruia ne-am predat. Din El, prin El și pentru El avem noi toate. Să nu uităm că pilda spravnicului necredincios a fost spusă de Domnul Iisus ucenicilor săi. Ei au primit mai întâi aluatul adevărului și prin ei aluatul acesta trebuia să ajungă și la alții. Dacă noi de bunăvoie am devenit ucenici ai Domnului Iisus, să nu uităm nicio clipă că prin noi el vrea să-și facă lucrarea lui pe pământ. Să-i fim deci în toate ascultători ca să ne poată folosi în măreața lui lucrare. În continuarea pildei, Domnul Isus spune în versetul 2 de la Luca 16. El l-a chemat și a zis, Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Haideți să întrebăm și noi, Ce vede Dumnezeu la mine și ce aude El despre purtarea mea? Întrebarea aceasta trebuie să-mi o pun mereu, cu toată seriozitatea, ca să am din ea cu adevărat folos duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării lui în mine și prin mine. De oriunde aș citi în Biblie, ca să am câștig duhovnicesc din citirea ei, trebuie să o citesc totdeauna pentru mine și cu semnul întrebării, adică, sunt eu sau nu sunt așa cum scrie? Am eu sau nu am ceea ce arată pe paginile ei? Trăiesc sau nu trăiesc după cele descoperite în litera și duhul ei? Așadar, stăpânul își întreabă robul, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de ispravnicia ta. Iubitilor vine o vreme a socoterilor. Nimeni nu se poate ascunde de ea, nimeni nu poate să o evite, nimeni nu poate ocoli. Dumnezeu ne-a pus ispravnici, adică administratori, peste averea sa. Cum am îngrijit-o? Avem pierderi sau câștig? Dacă El ne-a dat harul credinței, trebuie să câștigăm pentru credință noi și noi suflete. Dacă ne-a dat lumina adevărului Său, trebuie să luminăm calea altor suflete ca și ele să vină la adevăr. Dacă El ne-a înviat din moartea păcatului, trebuie să ajutăm pe cei de lângă noi prin auzirea cuvântului Lui Dumnezeu ca să învieze și ei. Tot ceea ce avem în noi și pe lângă noi este averea stăpânului nostru pentru care vom da negreșit socoteală. De aceea trebuie să punem totul în slujba câștigării sufletelor pentru Hristos, pentru mântuire, fără pauză și fără rețineri. Dacă Mântuitorul nostru ne-a făcut fericiți, pe câți am făcut noi fericiți, dacă noi ne bucurăm de făgăduințele Lui, pe câți am făcut noi la rândul nostru să se bucure de aceste făgăduințe? Când un ambasador al unei țări nu-și face datoria acolo în țara străină unde este trimis, țara Lui îl cheamă la socoteală. Noi creștinii suntem trimiși Lui Dumnezeu aici în lume ca să-L reprezentăm pe El. Cum ne împlinim noi această slujbă? Domnul să ne dea un duh de cercetare tuturor acelora care purtăm numele de creștini. Pentru că în ziua judecății vom fi judecați după cuvintele noastre. Dacă vom merge înaintea lui și vom spune, Doamne, eu sunt creștin, el va zice, bine, dacă ești creștin, tu știi cum trebuie să se poarte un creștin? Și atunci îți va arăta ce ți-a lăsat el scris în cuvântul său, iar tu care poate n-ai citit niciodată vreo Biblie, poate că ai auzit multe predici, poate că ai, auzit multe, ai participat la multe ceremonii religioase, poate că ai îndeplinit multe datini și tradiții, dar n-ai citit cuvântul Lui, nu te-ai interesat de ce spune El, ce ai să răspunzi de atunci înaintea Lui? Domnul să ne ajute să ne punem bine întrebarea de acum, să mergem mai bine de acum înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, Uite, aici este Gheorghe, Maria, Ileana, Ion. Doamne, eu am venit la tine cu numele acesta să te întreb de acum ce trebuie să fac cu darurile pe care mi le-ai dat, cum vrei tu să mă port în așa fel încât în ziua veșniciei să n-aud pleacă de la mine rob rău și viclean și să aud bine rob bun și credincios. Toți cei care se grăbesc acum să-L întrebe pe Dumnezeu cercetează cuvântul cu rugăciune și chiar cu post aceștia fac parte din categoria celor fericiți care la venirea Domnului Iisus îl vor întâmpina pe norii cerului, pentru că preocupându-te cu citirea cuvântului și cu rugăciune și cu cercetarea aceasta interioară, prin aceasta ai ochii ridicați către cer și vei putea să observi pe Domnul Sus când va veni să te ia. Domnul să ne ajute toți să facem parte din categoria acestor fericiți. În versetul 3, Domnul Isus continuă să desfășoare pilda începută în versetul 1 și ne arată ce s-a întâmplat cu ispravnicul care a fost chemat să dea raportul la stăpânul său. Citim versetul 3. Ispravnicul și-a zis: Ce am să mă fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc, mi-e rușine. Prin pilda aceasta ispravnicului necredincios, Domnul Isus a vrut să scoate în lumine. Iscusința spravnicului prin care el își apăra viața. Nu fapta în sine o în întuitorul, faptă de nedreptate, ci dorința de viață și înțelepciunea lui cu care căuta să iasă dintr-un impas. Adevărul acesta trebuie să-l învățăm și noi, să ne întrebuințăm toată iscusința, toată puterea și toate mijloacele pe care le avem, ca în fața primejii să apărăm viața cea nouă din Domnul Hristos, să căutăm toate căile pentru a ne asigura viitorul strălucit. Dacă în pilda, pentru apărarea vieții trecătoare, vedem că este spravnicul la mijloace necinstite, noi, pentru apărarea vieții veșnice primite de la Domnul Isus, să întrebuințăm toată Iscuința și toate mijloacele, căci niciun mijloc nu este necinstit când e vorba de apărarea vieții celei noi, de curăție, de sfințenie, de dragoste și de ascultare de Dumnezeu. Ispravnicul deci a zis, ce am să fac? În fața oricărei situații noi, dacă suntem cu adevărat credincioși, să ne întrebăm sincer și adânc, ce am să fac? La întrebările sincere, care nu urmăresc un scop egoist, Dumnezeu dă lumină. El nu-și lasă copiii să-i în încurcătură sau biruiți de împrejurări grele, nu, ci intervine cu dragostea și puterea sa, dând o rezolvare desăvârșită. Să ne punem deci toată încrederea în el, să-i dăm ocazia să ne ajute. În versetul 4, tot ispravnicul își dă răspuns singur la întrebarea pusă mai înainte și el spune Știu ce am să fac pentru ca atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. Da, pentru apărarea vieții, omul știe ce trebuie să facă. Știe să alerge încoace și încolo după hrană, după căldură, după legături de prietenie, știe că trebuie să învețe ceva ce ar folosi și că învățătura nu e un lucru simplu, știe că nu trebuie să se abată de la legile naturale și nici cele ale vieții. Dumnezeu a pus în om rațiunea și cugetul ca să fie călăuzitori pe drumul vieții. Dacă nu vrea să asculte de ei, cade în prăpastia morții, zice prorocul maleahi, Luați seama în mintea voastră și nu feți necredincioși. Cine ia seama mai întâi în mintea lui, cântărind totul după dreptate, va ști să ia hotărârile care trebuie în umbletele lui. Zice un proverb: măsoară de 10 ori și croiește odată. Ispravnicul necredincios a știut să-și întrebuințeze mintea pentru apărarea vieții și a viitorului său. Domnul Isus nostru. Ne-a dat această pildă ca să învățăm să folosim rațiunea, acest dar al lui Dumnezeu. Să folosim aceasta pentru câștigarea vieții veșnice. Noi știm ce trebuie să facem. Rămâne numai să facem ceea ce știm. Dacă ceea ce știm am împlinit, ni se va descoperi apoi mai departe lumina de care avem nevoie. Dacă știți aceste lucruri, spune la Ioan 13 cu 17. Ferice de voi dacă le faceți. Deci fericirea vine nu din știință, ci din a face ceea ce știi. Iată în versetul 5 pe ispravnicul acesta că se apucă de treabă punându-și planul în aplicare. Citim. A chemat pe fiecare din dator stăpânului său și a zis celui din tâi, Cât ești dator stăpânului meu? Făcând o abatere de la înțelesul simplu al pildei, vrem să ne oprim pentru un moment la un gând duhovnicesc care se desprinde din versetul acesta și anume, a chemat pe datornicii stăpânului. Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu știe sigur care este averea lui Dumnezeu și cine sunt cei care datorează ceva lui Dumnezeu, așa cum știa și spravnicul din pildă spusă de Mântuitorul Hristos știe că omul, tot omul, este așa de dator față de Dumnezeu și față de dreptatea lui, că nu poate plăti niciodată singur această datorie. Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu mai știe iarăși că Domnul Isus Hristos este singurul care poate plăti datoria omului, căci el pentru acest lucru a coborât din cer, luând un trup omenesc. Oricine vine la el, recunoscându-se dator, nu va fi izgonit afară, ci va fi achitat, iertat și adus în casa stăpânului Dumnezeu. Mântuitorul Hristos s-a jetfit pe cruce ca să ne scape pe toți oamenii de datoria păcatului față de dreptatea lui Dumnezeu. Deci, ispravnicul pune întrebare primului sosit. Cât ești dator stăpânului meu? Dragul meu, tu care asculți, tu știi cât ești de dator lui Dumnezeu? Tu ai păcat, ești născut în păcat, și ai săvârșit mereu păcatul. Iar aceasta este marea ta datorie față de Dumnezeu, este marea mea datorie față de Dumnezeu, este marea datorie a fiecărui singur om care a populat și care va mai popula vreodată pământul. Atât de mare este datoria aceasta, încât Dumnezeu a trebuit să dea pe singurul său fiu la moarte ca să o achite. Să privim deci la crucea de pe Golgota ca să înțelegem cât suntem de datori față de Dumnezeu și să primim pe Domnul Iisus ca pe Cel care a murit pentru noi, achitându-ne întreaga datorie. Cei care n-au făcut lucrul acesta, să se grăbească acum, nu zic astăzi, nu zic nici până la terminarea programului, ci acum, pentru aceasta, căci mai are vreme. Deși suntem foarte aproape de încheierea programului, ne despart un minut, două, Totuși nu suntem siguri că apucăm să determinăm nici pe acestea, căci venirea Domnului Isus este foarte, foarte aproape. În Evrei, la capitolul 10, la versetul 37, citim așa. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Dacă judecăm puțin lucrurile și ne aducem aminte că Epistola către Evrei, împreună cu celelalte cărți ale Noului Testament, au fost scrise... În secolul I, deci între anii 50 și 90-100 și apoi dacă ne gândim că de atunci au trecut aproape 2000 de ani și dacă atunci se spunea încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Cum mai putem să spunem noi astăzi după 2000 de ani? Într-adevăr, iubiților, venirea Domnului Isus este foarte, foarte aproape. În clipele acestea, când vă spun că este foarte aproape, e mai aproape decât în clipele dinainte în care am spus cum stă scris la Evrei 10 cu 37. Insist așa de mult asupra acestui aspect, dorind să trezesc neliniște în inima tuturor acelora care nu l-au primit încă pe Domnul Hristos și să produc de asemenea neliniște și turburare în inima tuturor celor care l-au primit, dar umblă încă uitându-se în jos. În încheierea acestui program, Le 197, mai amintesc o dată: Domnul Isus vine pe nori. Cei care se uită în jos nu-l vor putea vedea pe el. Domnul să facă din toți ascultătorii acestui program oameni care înseamnă privitori în sus și toți să privim în sus, așteptând pe mirele nostru, drag, să vine să ne ia, să fim cu el pentru toată veșnicia. Amin! Și dimineața ce-l să Iar ce-i la acel liman s raduna, Când se cită numele acolo fi străsă s-ar Când și a să-și strânge, îmi Când să-și numele acolo-i fii, când să